Baixamos a música outra vez de Doni Celas, que nos sirve para recibir precisamente a Fran. Fran, presento boludo, uh -huh. o Bolobedo, un dos fundadores do, do grupo Basoñas Mar, un grande distribuidor de marisco e peixe galego. Ole, boa tarde, Fran. Hola, boa tarde, que tal? Non me equivoquei, non? <ríe> no no bueno, aí andamos. Vale, agradeceche moitísimo eh, eh, Pois, pois a, a, a Que aceptares o noso convite Pero ademais Felicitarte porque estás tendo muitísimo éxito, ademais Tendes unha páxina onde todas as persoas que desexen podense meter para poder solicitar algun dos teus produtos. E eu quería destacar diante de todos, además felicitarte, pois o, unhas cursos que chaman que chamamos nós eh, algo mellor co casgambas, non? Eh, me parece que que son parecidas, pero non ten nada que ver, non? <risas> non sei a que te refieres unhos petiscos extraordinarios que por a navidade superan os 40 euros o kilo, pero que vos sí. vendé la, por, por, por menos de 15 euros non será unha acento non, la... non, no, chámanse <risas> sabes iso que os, os, os gaditanos fan ah. en tortilla sí. ah, o, um, camarones Camarons. pero non son sí, camaróns non se fan en tortilla non, os camaróns que venden son diferentes dos camaróns claro. eses camaróns teñen un prezo vamos, de, de, de categoría porque, sí. como acabo de decir, menos de 15 euros na página vingueu Sí, señor, sí, señor, a verdad que sí En tenda física, ahora mismo Estamos tendo unha oferta a 9,99 Madre 9,99, no, madre O que chame eh, Dicindo que nos escoitou O, millor, o, o que se poña no, no, por internet Solicitando, eres capaz de poñer ese prezo O non? <risas> A ver, por internet, eh, bueno, é normal Sempre temos un cretinho un pouco Un, bueno, un pouco máis para o tema dos gastos do envío claro, Pero claro. Bueno, o que estamos tratando É de, bueno, eu creo que a diferencia O que nos diferencia a nós, Basoña É que non temos intermediarios entonces eu sempre o digo Non é que o peixe sea caro ou barato Ora mesmo está caro porque pasa por moitas más Hai moito intermediario Cando real o sector primario pois que pescamos, pois por suerte, pois desgracia o peixe non, sabes, non está caro. É o que anduvo ao mar, ese o traballo que hai detrás, sabe que, bueno, ese moi común, de que é barato. Entonces mm. o que estamos facendo, pois, eso, tratar de ganar o que aí hai que ganar, claro. eh, pero chegar ao consumidor final. Eu okay. creo que foi un pouco a clave a clave nosa como empresa. Sí. Tiña tace... razón ano Keilo. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, o Eh eh pois Xaquete, pois hemos contacto con as persoas que nos escoitan non saben que va soñar Mar, non saben como fundar, como fundaste, como, como, como facedes todo eh, eh, as distribucións que tendes porque tendes en claro. Ribeira, en Noia, a Verdín. un poquíño da vosa historia. Sí, a ver, nos historia, como dixo un pouco, non empezamos no mundo comercial, ao contrario, empezamos no mundo do mar, pescame. No, ah, no, empezamos do no mundo do mar. Si sí, eu son patrón de pesca. Bueno, pois como a, como a moitos gallegos des que nos estarán a escoitar sí, eh, tanto saben o que é o mar. Eh, nós pois pues nada, somos de aquí, bueno, eu son do Porto do Son, de unha aldea que lle chaman Basoñas. De aí vén, de aí vén o de, de nome. Bassoñas, de Basoñas mar. Sí, señor. Ajá. entonces bueno, pues, eh, o típico que o que dimos aquí nas nosas casas, xente, vanos titulados, patróns, eh, sí. jefes de máquinas, mariñeiros, sí. neste caso, pois, pues, eu e mea irmán optamos polo tema do mar, Ajá. empezamos como patróns de pesca, eh, bueno, pois pues, aí fomos avanzando, pero nunca pensamos no tema comercial, xa, sí. eh, hasta que, van bueno, pues o mundo pues, foi nos levando e, como digo, eu, as cousas as veces van vai fluindo, como mm. se diría ahora Exactamente e Empezamos a traballar, sí, sí. metémonos no mundo do mar no tema do rap, pesca congelada mm. e despois abrimos a primeira tienda porque nos la pidiron casi eh, os vicinhos ah, de... Yo, Onde foi eso? Isto foi en Ribeira nunha pequena bueno, unha pequena nava un pequeno almacén que tiñe nos para a nosa gestión do barco uh -huh. abrimos a nosa primeira tenda e despois a verdade que todo foi bueno, sempre que a mesma cultura de tratar de vender o noso produto unhos produtos que xa sabían nos facer ben a bordo uh -huh. e, e vendelo e despois a, ben, ben a parte comercial da que hai que tratar de chegar a persona física e eh, que uh -huh. dar, dar esa ese valor, sabes, de que a persona como digo, todo o canto se pesca todo o canto se produce, vai para personinhas sí, eh, eh, e bueno, cuidando moito ou seja, volvemos a re... eu retomo a túa conversa <risas> e, e parte do que, do que escoitei a, a micropechado, que vosotros pescades seja en alta mar seja en nos E así eh, eh, que pescades congeládolo e eh, traídolo precisamente ás vosas tendas e eh, despois distribuído Correcto, así, nós eh, temos 4 ¿sí? barcos eh, congeladores E oh. pescamos mm. a bordo eh, por aguas de gran sol E daí é onde estamos operando E despues, uh -huh. bueno, eh, efectivamente, descargamos normalmente a logística o noso día a día pois é, en Escocia e Irlanda, e depois vía camións, congeladores, pois traímolo para aquí para as nosas instalacións, uh -huh. e vamos distribuindo. Aí empezamos co tema das tiendas, a ver, o tema das tiendas empezamos por algo moi pequeno, uh -huh. pero ahora eh, entre tiendas, eh, canal, oreca, todo o que é hostelería, e mayoristas, pois ah, estamos eh, movendo, pois casi máis dun 50% de toda a nosa producción. Uh -huh. ah. Bueno, pero por eso que Galicia polo norte limita cun Irlanda. <risa> <risa> sí, sí, es donde, sí, sí. donde se chegan Bueno, entonces tendes tienda en, en en Ribeira, tienda en Noia, tienda en A Coruña, en, en moitos sitios, non? Si, sí, nos estamos un pouco expandindo-nos eh, como digo como balsa de aceite máis ou menos a nosa sí. zona de influencia que é o Barbanza sí. Sí, e agora, bueno, pasamos un pouquinho das dúas rías, estamos en Noia tamén en Pilla García, Santiago mm. e agora estamos, bueno, facendo pequenas sinergias empezamos este ano con marcas máis comerciales vendendo algún supermercado pero que a nosa marca, ah. a marca Basoña Smart Sí, señor Entón, é unha parte que aí sí que non queremos eh, Todos tamén agora mesmo estamos aquí En Coruña, en Vigo con noutra, bueno, Concretamente con Carrefour Pero ah, Camarca Nos facemos nos, sí, sí, eh, sí, sí. o, o noso valor añadido uh -huh. En este caso, pois pues Carraia Temos aquí a Raya de Gran Sol congelada a bordo De uh -huh. verdad que é unha maravilla Carai, sí, sí. Eh, E bueno, o que é aquí de Galicia A Raya xa, xa apreciamos uh -huh. Pero antes estamos intentando Cono dala a conocer, sabes, o que non probou a raya Pois non sabe o que se pero o, o Non sabe o que é o pescado Claro, entonces bueno, eh, andamos aí Estamos en varios sitios tiendas físicas Temos as sete tiendas aquí na zona extra sete, Que van sendo Ribeira, en Ribeira hay... temos duas E... Eh, uh -huh. Despois temos Noia, temos Boiro Temos Villa García Ahora tamén abrimos na porra do Caramiñal Unha pequeninha uh -huh. na Praça de Bastos uh -huh. En uh -huh. Santiago de Compostela Que está funcionando moi ben na verdade que si sí. sabes o que me fai gracia a min sí. as plazas de Abastos en uh -huh. Galicia que todas son de pedra ademais pedra de cantería claro. si sí, señor as pues, boas plazas é aí onde se pode atender ben os, o, o, os clientes mira, claro. a, a, na de Santiago había señoras que se lle caían as ameixas se lle caían do peselo <risas> Bueno, y bueno, sí, señor, gracias a Dios que ainda hai cultura da Plaza de Abastos, se eh, mai, bueno, sí. yo creo que que non se vai a perder, que non se vai a perder. A xente mm -hmm. vai na tienda de proximidade, creo que sí. estamos valorando todos outra vez. A tienda de proximidade, pois, é hai que buscar un, un litro de leite. Correcto. Non bueno, bin na página vosa Que hai que, de, hai que decir A todos os escritantes eh, Seguidores e eh, sim, simpatizantes Que na vosa tienda tende, Tienda, internet Basonasmar.es uh -huh. Aí aparecen a maior parte dos produtos Comellor, hasta se si se encargan Poden se recoller tam, tamén interesantes Pero oh, vol, eu queria destacar Por exemplo, o gavante entero uh -huh. sabes, sabes que precio ten Ostras. 21 euros unha un, un, un, peza de 500 gramos Caramba un, un... A ver, nosa página web eh, é un tema que empezamos este ano é o primeiro ano do que estamos vamos a chamar ao 100% que a página web, porque tendo o produto pues, conselado a bordo eh, non é fácil non no, é fácil, no, porque, no, no, no. porque ao final bueno, pois pues, o consumidor final o cliente tende que chegar en ótimas condicións claro e, etes que, bueno, non é fácil a logística, André. a paquetería normal está moi preparada, pero para o tema de peixes, bueno, están costa máis, foi un gran esforzo eh, pero estamos funcionando moi ben uh -huh. por que? Porque o precio que nós temos aquí en Galicia o precio noso, de, que ao final é de, de, de sector primario, vamos a chamar uh -huh. e... Eh, Ainda nos, con osso margen podemos chegar ás casas sendo un precio económico. Eso é o que vemos. Ainda nos, con os gastos que de envío, que ao final hai nos que ter, a distribución, pois sea que é, están económicos. Nos vemos que a xente que se anima, porque, porque bueno, pues, a calquera vai a outras ciudades de España, é de que, que está moito máis caro. Uh -huh. A parte é eh, que está máis caro pois Garantizades o, o, o producto O que estádes dicindo Que, de que e, e, e, e, eso me enterei eu Por lo menos algúns dos nosos coitantes Dixeronme que queres eso Yo, Por outra parte, eh, eh, diste que os gastos de envío Pero teño entendido que Se si a, a, a compra chega a 100 euros É gratuito sí, Si, se é máis de 100 euros Eses gastos corren por a nosa parte hai gratuito É eh, hay... de feito non hai que que facer unha compra moi grande, bueno, en calquera xa, non solo na nosa tenda online, en calquera tenda os día por suerte ou por desgracia, 100 euros, pois eh lo van. Sí, no, e eh, se hai que colleirar copio para para para ahora, para o Nadal, pois eh, hai que empregar máis de 100 euros para poder Si, <risas> sí, sí. sí, sí, sí. Dani, <risas> querías preguntar, verdad? Si, sí, eu quería preguntar hai unha cosa bueno, primeiro boas tardes e o segundo que mira, eu dedico ao comercio internacional, eh claro, cando falabas o tema de que non tedes intermediarios e que o fai O, fade, o facedes todo vos eh, Quería preguntar xe as complicacións que tibetxes Porque xa sabemos que non é fácil Que normalmente no mundo da logística e tal, Que me dedicou Sempre está moi dedicado ao tema de ter Colaboradores que che fagan un, un poquinho todo E eh? eh, Como foi o tema de, de implementar o eh, facelo vos? Como digo, gracias a Dios Pois empezamos Tampouco non foi o noso objetivo primario Que era unha empresa pois comercializadora ou Ou tendas Uh -huh. e, como empezamos pensamos co o tema dos barcos o que como uh -huh. facendo un, pois, vamos a chamar de un negocio paralelo entonces fomos pouco uh -huh. a pouco e vai ao final vai fluindo vai fluindo vas e, non temos unha ansiedade por, por, por ter moitas tendas ou por crecer é uh -huh. de verdad o boca a boca é o que nos foi levando en este caso a que cada día gracias a dios as tiendas funcione moi ben, ser un referente na página, empezar a funcionar con ela e desde un minuto un vender moito, porque a verdad que se está vendendo moi ben uh -huh. e eh, eh bueno, a logística pois, eh, nas nosas tendas locais, tamén eu creo que unha cousa que dixemos ben foi, pois ir abrindo tendas eh, que, nun, que estén próximas unhas das outras, e despois uh -huh. onde entramos, tratar de coller tamén o que é a hostelería é pequeno comerciante do local porque, entón, non só é tenda física é tienda física Pois, pues bueno, vamos a poner un ejemplo en Noia. Entras en Noia, pero tratar de tamén, pois, pues, podes abastecer a hostelería, podes abastecer, pois, pues, uh -huh. pequeno... e, bueno, vas dando ese ese valor añadido que eu creo que non nos aparte fácil. Uh -huh. Poder vender, pois, pues, a un mayorista, como digo eu, tanto podes vender eh, un camión como a un kilo. Sí, eh, claro. Uh -huh. E iso, traballo, porque ao final é traballo, porque cando estás no voraje e vender mayorista parece que ter que andar a vender por, por, por paquetes ou por bolsas sí. un... pero que, que eu creo que non temos que deixar de facelo uh -huh. temos Perf que perfecto bueno, Hay que hay que tirar a, Na páxina eu eh, claro, eu para pa poder de, de, documentarme porque eso foi que me dixeron os escoitantes, que que falara con vosotros para darlle coñecer os mariscos. Bueno, os uh, mariscos tendes, volvo a repetir o bagavante inteiro que, que a 21 euros ou, ou unha peza de 500 g, tamén o boi cocido, a calamar inteiro, o calamar, mm -hmm. con respecto ao, ao camarón, que, que é o que recomendaste? o cocido ou, ou... O... a ver o camarón o camarón que recomendo eu é o camarón cocido nosso sí. este camarón é un camarón que de de uns, Bueno, ahora son compañes que nós claro como entramos todos os puertos do norte en sí. irrlaa mm -hmm. pues, vas collendo poi pues, sinergias de traballo E eh, este vende de irlanda sí. este camarón é du eh, ahora son amigos nossos eh, colaboradores é este camarón Un cociñeiro gallego uh -huh. un cociñeiro gallego reconocido daqui da zona dóuye ca a clave da coción. Uh -huh. porque isto é como todo. Claro, claro. eh, todo. hai que, que cocelo ben que se non x duro parece chicli To este camarón eh, é unha maravilla. Este camarón descongela na nevera ti colles unha caixiña destas dun qui ah. e eh, pola na túa nevera da casa e tería eh, cabeza e, e, eh, bueno, eh, eh <risa> unha botiquiña de viño blanco sí. eh, a mesa. Vale. Oh, oh, oh. Bueno, eh, eh tedes previsto aumentar o, o, os produtos, quer decir, por exemplo, as ameixas ou algun Claro, nós o que temos pensado na, página ver, na páxina web, pois non temos eh, o surtido que temos, por exemplo, nunha tenda ou claro, no claro, catálogo claro, do claro, día a día. Claro. Mm -hmm. Que pasa? Sí que si que decidimos eh, ir paso a paso, ver vale. o que podamos servir é o que podamos, pois, cumplir co cliente, porque isto eh, é un arma de doble filo, as mm. redes sociais, internet, tanto che poden subir, como che poden entonces hai que cumplir e se algún sinvergonza é capaz de, de facer claro. unha información mala, pois pues, hasta sabes que estamos facendo con moitos clientes, sí, que si sí sí. que o facemos e iso, intentámoslo, pois pues, despois vía telefónica, se che te chaman, pois pues, mira oh, eu sei que tendes esto, pois pues, claro que si, sí, que estamos interesados en vender o máximo posible, ahora mm. do que do que para poder hacer unha compra online esas son as referencias que temos hosi. Seguramente uh -huh. mal nos tiña aquí para que ao ano non teñabas moito máis referencias, por lo menos tratar de ter o 10% das referencias que nós te temos. Uh -huh. Perfecto. Bueno, aí ao mellor reencargando eh, somos capaces de de, de, de ter pois pues, algunha cousa, aparte dun centolo, un centro, bueno, cousa máis, quero decir, pues, un un falangista que, que, que, que, que son que son os nosos vanguarda, verdad? Está claro Nos, Eu confío moito A ver, confío Para mí a, a, pa, a minha pesca congelada a bordo sí, eh, É unha maravilla, Agora claro. sí, eh, sí. só temos casi todos, claro Pero eu que me criei en eso eh, Criei-me nun barco congelador eh, eh, bin, xa, Fai moitos anos Que sabía que o peixe congelado a bordo É melhor que o fresco hombre, de altura Hombre, eu tanto Eu digo melhor que un fresco que se pesque Cunha liña nunha rija Si, si, si Pero reconozco que, como, por exemplo, nós un rape eh, chega ao rape, eh, así como chega a bordo, uh -huh. elaborase, le uh -huh. quítase lla piel, eh, eh, en dúas horas Está nun túnel a menos 40 grados uh -huh. Eso manjar. Que aí se pasa es? no traballo, eh, eh, con na conservación, a conservación claro, que lle da, que claro. era que é eh, eh, unha garantía de, de Este está congelado uh -huh. no momento da pesca. Claro. Porque isto non é no, no momento do día, é da pesca. Claro, claro acabas, de, acabas de coñerlo e pum Por eso, cando sí. provas o produto e eh, diz que eh, con todos os produtos que traballamos e eh, sí. pasa tamén cos mariscos e eh, despois hai peixes pues, que a verdad que admiten mellor a congelación e outros que admiten peor que tamén é unha realidad mm. Pero, Sobre todo, nós sabemos no que non estamos, somos moi fuertes que é o tema de pescado o rape, a raya, o baballos a merluza, eh, o navallos, mm. a merluza sí, facendo sí. o ben eh eso está de 10. Eu marisco igual. Depoís hai outros mariscos que non, eh, así como a centola conselada non acaba de funcionar. No, no, no, no non, que isso, non, non, non me A tigar así. Ah. Sí, sí, as cigalas son, piegada, son, son sí. un bocado especial, claro que sí. Corre. Bueno, pois eu coido que dos que nos están escuitando das persoas que, no, que, que co, coas que comentan, que, que foron as que nos comentaron que falada, faláramos con vosotros <risas> con vasoñar mar, pois estarán contentes e satisfeitas. É seguro que algún, algún pedido bo, bo, pode chegar. Pode chegar. Eu polo sí. menos vou me, me atrever a a un pedido precisamente do camarón que me recomendache e algún mais ou mellor son Para poder probar pois eso o, o, o, ese frescor que ti dis que ven directo da claro. do mar. Uh -huh. o, o que si temos claro é que non nadie vai a quedar a disgusto eso, eso aí se si quiéramos uh -huh. a garantía e eh, eh bueno, agradecido a verdad que é unha sorpresa para nós como a, a miña personalmente do equipo meu, que ao final aquí hai un equipo eu son, claro pues, eh, son un, un dos que menos contan ahora mismo bueno, un bueno, humano, bueno, bueno, importante. Bueno. a humildade non, pero é verdad, un temos un equipo o no? humano porque ao final temos eh, un equipo no mar, que mm. nestas navidades que todos vamos a estar comendo nas mesas si eles están no mar, porque iso mm, claro. hai que non o ve, iso eh, para min Eh, todo sale de ahí. todo sale de equipo que está pescando pois pues, con ilusión, con ganas é que e, e, e consigue pois pues, que isto funcione. porque se non o espois un equipo que interra pois pues, con esa ilusión no momento de que todos os negocios eh, parece que pues, te abrir un negocio a público que é como hasta, como digo, esta parte que está mal visto. Da eh, sí. eh, no. hai cousas que se as fa con cariño funciona. é eh, bueno, eh... bueno animar a todo mundo tamén a que emprenda, a que se ten cousas na cabeza e que as paga. Non hai que ter medo, <risas> hai que tirar para adiante. E aos é, clientes nosos e a futuros clientes pois tamén darlle as gracias e animalos e, e creo que ahora que a web vamos a poder chegar a onde non éramos capaces de chegar. Grazas pois, a Deus. Pois, nosotros, a... Eh, ten en conta que nosotros somos talismán vas ter moita sorte, e vas medrar, vas medrar. Moitos éxitos, moitos éxitos, seguro que si. Sí. Vamos Bueno, a... pois, pues bueno. eu imensamente agradecido, é verdad que é un honor é un honor poder estar ora aquí, pues, falando con vós, pues, eh, é oh. eh, que, eh, bueno, é de po ano que vén Silvio Oscar <risas> eh, pues podemos volver vol a falar. Eh, Voltaremos outra vez, si sí, señor. Sí, pero sí. primeiro, primeiro hai que volver a, a decir a todos os escoitantes que iso que mercan os camarons eh. e tamén o gambón, o gambón, isto nada menos, fíxete, unha caixa de 2 kg 32 euros Nós temos de verdad, que o que o que merque vai a salir contento, eh, que nos sigan eh bueno, vamos a intentar chegar pois pues, a cantos máis fogares mellor, eso está claro, eh, o noso bueno, propósito. Eu... Eu vou te dicir que vou mm, no probar eh, seguro que algúns dos nosos coitantes e eh, eh, seguidores eh, pois eh, sí, tamén claro. o van facer Eu metereme na páxina hai que... Mm, buscar un produto engadilo o carrito e já está. Eh, está. Poñer, no me la no. <risa> non. Eu sí. voulle dicir, eche dicir ali na páxina de que que te, te entrevistei <risa> <Exactamente>. na radio. <raza. risa> Exactamente. Si, <Sí, sí>. <risa> Tamén vou quedar co meu teléfono. Bueno, pois pues, eh, moitísimas nada. grazas, moitísimas grazas por a túa participación e a información detallada que, que nos deche. Sí, sí, é un placer. Mm. É un placer. Un vale. placer, igualmente eh, bueno, pues, nada Estamos eh, en contacto Espero eh. que sean unhas navidades pues, eh, Bonitas, vale. eh, cada un con seus seres queridos eh, Un marisco na mesa e un peixe tamén Eso, eh, eso é sí, es o que vale, faremos Moitísimas sí, gracias Eu eh. cuido gracias, que vai a ser Unha bon pro, boa proposta Para todos os que escoitantes eh, Os galegos do Mediterráneo e os, os catalás Que non escoitan seguro que estarán Oye, tanto. Que, que saibas que o noso programa Remite se mañán en Radio FN Por lo tanto... Oide. Eh, teremos máis escoitantes veñe tamén. Veña. Unha aperta gracias. grande, Frank, moitísimas grazas pola túa compañía. Veñe. Mi gratas, chao. Grazas. No Baix